Шоу бізнес, шоу бізнес задарма. Шоу бізнес і на сцені шоу є грошей нема. Шоу тебе шоу мене. Не життя суцільні муки, вітер свище у кишені. Гроші в руки будуть звуки, гроші в жмені ми на сцені, в ліс по дрова йде наука. Шоу-бізнес збив з дороги. Я б наклав на себе руки, Та раніше протягну ноги.